Софіє, ти мене чуєш? Я вже п'ять хвилин тебе кличу, а ти не мов за морем. Степанку, я замріялась. Уявляєш, як ми будемо тут приймати гостей? Але весілля відсвяткуємо в ресторані. Осіб на двісті, невелике. Запросимо усіх-усіх. Наших, райкомівських, зубкому, кого треба, Директорів підприємств, прокурора, начальника міліції, твоїх лікарів. Степане, списки запрошених складатимемо пізніше. Ще заяву не занесли. Все треба робити заздалегідь. От побачиш, потім будемо поспішати. Оглянувши будиночок до самого даху, вони подалися додому. Власне, до Степанового дому. Софіє, от моя скромна халупка, Жалюгідний притулок Гідного жалю старого холостяка. Не прибіднюйся, Степане, У тебе так гарно, І меблі нові, і телевізор, І магнітофон касетний, А на кухні всякого начиння повно. Ти добрий господар. Намагаюся йти в ногу з часом. Єдине, чого тут не вистачає, це доброї господині. Господині справді бракувало. На письмовому столі було справжнє звалище паперів, укритих пилюкою сторічної давності. Здавалося, ніхто нічого тут не зачіпав. Папери просто кидали купою без ладу, і ніколи не пробувала їх розгрібати. Степане, я приберу трохи, можна? Та я сам. Все руки не доходять. Тут нічого важливого немає. Ти згорни і спалимо. Я збігаю по хліб, а ти тим часом... Софія почала господарювати у новій оселі. Поставила варити картоплю, тушкувати м'ясо, добрячий шмат якого знайшла в холодильнику. Взялася звільняти стіл від сміття. Чого там тільки не було. Старі газети, листи, тексти, доповідей, написані Степановим почерком і чужою рукою. Софія перебирала їх, аби не виконати чогось потрібного, і кидала у великий целофановий пакет. Усякого непотребу набилося чимало. Та враз на підлогу впав конверт, на якому стояло одне слово – Софії. Побачивши власне ім'я, вона випустила з рук усе, що тримала, і листки паперу білою хмарою розлетілися по підлозі. Софія опізнала почерк. Вона взяла конверт і, немов розчавлена його вагою, опустилася додолу. Ці букви виводила Арсенова рука. Конверт був відкритий. Хтось уже читав цього листа, адресованого їй, Софії. Білий листок, змережений чіткими красивими літерами. Так писав тільки він. Рука Софії тремтіла. Очі погано бачили написане, і вона мусила прочитати тричі, поки збагнула зміст. Софійко, дівчинко моя. Цього листа тобі передасть мій добрий приятель і вірний друг Степан Черевацько. Обставини складаються так, що певний час ми не зможемо зустрічатися. Не телефонуй мені і не дивуйся, якщо при зустрічі на вулиці я не привітаюся. Так треба. Знай, я люблю тебе і любитиму завжди. Допоки мого життя. Цілую твої пальчики, золотокосе моє щастя. Твій Арсен Софія не пам'ятала Як ноги Винесли її Із Степанової оселі